Розділ 19 Засідка Тіні Коли очолюваний ланом загін в'їхав у місто, під копитами коней захрускотіла розкришена бруківка. Все місто, куди Берант не кинув погляд, було суцільним румовищем, і в ньому не було ані живої душі, як це одразу помітив Перен. Лише зрідка пухав з-під ніг сполоханий голуб, та ще дикі рослини, переважно засохлі, витикалися з кожної тріщини в стінах та тротуарних плитах. Будинки з проваленими дахами траплялися частіше, ніж з уцілілими. Те, що колись було стінами, тепер перетворившись у купи цегли та каміння, перегороджувало вулиці. Подекуди розчепірками стримили на фоні неба обвалені вежі. Нерівні кам'яні пагорби, крізь які, де-неде проросли хирляві деревця, могли бути руїнами палаців чи цілих міських кварталів. Але й того, що залишилося, вистачило, аби рандові аж дух перехопило. Найбільша будівля Бейрлона легко би загубилася у тінях, що відкидали тутешні руйновища. Куди б він не кинув оком, бачив палаці зі світлого мармуру під величезними куполами. На кожному будинку було не менше одного купола, а на деяких навіть чотири чи п'ять, і жодний не повторював інші. Довгі, мощені доріжки, обрамлені колонами, тяглися на сотні кроків. Вони вели до веж, які, здавалося, сягали неба. Кожне перехрестя прикрашав або бронзовий водограй, або білосніжний обеліск, або статуя на п'єдесталі. І нехай у водограях давно не було води, обеліски часто густо були розтрощені, а статуї скинуті з постаментів. Те, що вціліло, вражало й зачаровувало Ранда своєю величною красою. А я ж богадав, що Берлон справжнє місто. Хай мені згоріти, а Том, мабуть, сміявся собі з-під вусів. Морейн і Лан теж, хоч у них вусів і нема. Ранд так захопився спогляданням погляданням усіх тих дивовиш, що був заскочений зненацька, коли Лан зупинився біля білої кам'яної будівлі, що колись мала бути вдвічі більшою за Оленя і Лева в Бейерлоні. Тепер уже не можна було сказати, що містилося в цьому будинку, коли місто жило і процвітало. Можливо, навіть корчма. Від верхніх поверхів залишалася лише оболонка, і крізь порожні пройми вікон, де не було вже ані шип, ані рам, світило надвечірнє небо. Проте перший поверх, схоже, непогано зберігся. Морайн усе ще тримаючись за облук сідла, уважно придивилася до будинку, і лише тоді ствердно кивнула головою. «Це нам підійде!» Лан стрибнув з коня і підхопив Айсседай на руки. «Заводьте коней усередину!» – скомандував він. «Знайдіть приміщення, але десь подалі від вулиці, яке згодиться під конюшню. Ворушіться, фермерята! Це вам не сільська галявина!» Не опускаючи айс на землю, він зник у середині будинку разом із нею. Найнів сповзла з коня і швидко пішла за ним, стискаючи в руках торбинку з зіллям та притираннями. Ервень поспішила за нею. Коней своїх вони залишили стояти. «Заведімо коней всередину», – бухкотливо передражнив Том, пихаючи вуса. Він важко і повільно зліз з сідла, переминаючись на затерплих ногах та розтираючи поперек. Тоді взяв Альдіб заповіддя. «Чого ви чекаєте?» – промовив він, повівши бровою у бік хлопців. Вони квапливо спішилися і взяли заповіддя решту коней. Пройма того, що колись називалося дверми, була достатньо великою, аби провести крізь неї коней, навіть по два за раз. Всередині знайшлася величезна кімната, завширшки ледь не на весь будинок, з брудною кахельною підлогою, стінами в дрантивих залишках гобеленів, вицвілих до бляклу брунатного кольору. Здавалося, варто торкнутися цього клоччя, і воно порохне і осипиться додолу. Більше в залі нічого не було. Лан розклав у найближчому кутку плащі, свій та морей, і обережно всадовив її. Біля Айседай колінкувала найнів, буркочучи щось про пропилюку і порпаючись у своїй торбині, яку тримала перед нею Егвейн. «Вона може мені і не подобатися, це правда», – казала найнів охоронцю. Саме тоді, коли Рант, ведучи заповіддя Беллу та Хмару, увійшов всередину вслід за Томом. «Але я допомагаю кожному, хто потребує моєї допомоги. Подобається мені ця людина чи ні?» «Я ні в чому не звинувачую вас, мудрине. Я лише кажу, будьте обережніше з вашим зіллям!» Найнів позирнула на нього скоса. «Річ у тому, що вона потребує моїх трав. Утім, як і ви!» Її тон, що був непривітний з самого початку, ставав усе уїдливішим. Річ у тому, що вона може зробити стільки, скільки вона може зробити, навіть із цією її єдиною силою. І вона зробила все, що могла, а тепер просто валиться з ніг. Річ у тому, що зараз ваш меч їй не допоможе, володарю Сімохвеш, а моє зілля може допомогти». Морень поклала руку на плече Лана. «Заспокойся, Лана. Вона не хоче зашкодити. Просто вона не знає». Охоронець насмішкувато пирхну. Найнів перестала порпатися в торбинці, і з-під насуплених брів зиркнула на охоронця. Проте звернулася не до нього, а до Морейн. «Є багато речей, котрих я не знаю. Про яку з-поміжних йдеться зараз?» «Перша річ, – відповіла Морейн, – полягає в тому, що все, чого я потребую, – це відпочинку. Але є і інша». Я погоджуюсь з вами. Ваше мистецтво і ваші знання значно корисніші для мене, ніж я вважала. А тепер, якщо у вас є зілля, що допоможе мені міцно проспати якусь часинку, і після цього я не почуватимуся ні всіх, ні в тих слабенький чай з лисохвосту Марисину та останнього інгредієнта Рант не розчув, бо пройшов за Томом в інше приміщення, розташоване за першим. Таке ж за розміром, але ще більш порожнє. Тут повсюди лежав тільки шар пилу. Товстий, гладенький, без жодних відбитків, чи то пташиних, чи іншої дрібноти. Ранту взявся розсідлувати Белу та Хмару. Том Альдіб та свого Мерена. Перен свого коня та Мандарба. Зайняті були всі, крім Мета. Він кинув повіддя на підлогу посеред кімнати. Окрім тієї дверної пройми, крізь яку вони сюди потрапили, кімната мала ще два входи. «Тут провулок!» – повідомив Мед, зайшовши у перший. Утім, із того місця, де хлопці перебували, це і так було видно. Другий вхід у задній стіні просто зяяв чорним прямокутником. Тихо вступаючи, Мед зайшов туди, проте вискочив звідти значно жвавіше, обтрушуючи з волосся висохле павутиння. «Нічого там немає!» Сказав він, поглядуючи у бік провулка. «Ти збираєшся подбати про свого коня?» – поцікавився перен. Він уже розсідлав свого і взявся за мандарба. Як не дивно, у нього не виникло жодних непорозумінь з цим жеребцем і з вогняним поглядом. Той тільки косив оком на перена. «Ніхто не збирається робити це за тебе!» Мед востаннє кинув погляд на провулок і, зітхнувши, попрямував до коня. Поклавши з збеле сідло на підлогу, Рант звернув увагу на спохмурнілого Мета. Здавалося, його очі блукають десь за тисячі миль звідси, а рухи були якісь механічні. «Мете, ти в нормі?» – гукнув до нього Рант. Той стояв заціпеніло зі знятим сідлом у руках. «Мете, Гоу, Мете!» Мет сіпнувся і ледь не впустив сідло з рук. Га? що?» «А, я просто замислився». «Замислився?» – прогудів Перен. «Та ти заснув». Мед сердито поглянув на приятелів. «Я думав про... про все, що трапилося. Про ті слова, що я...» Всі присутні, а не тільки Рант, розвернулися і дивилися на Мета, від чого він зніяковів. «Ви ж усі чули, що сказала Морейн?» Це так, наче якийсь стародавній покійник промовляв моїми вустами. Мені це не подобається. Мец похмурнів ще сильніше, коли Перен, хихикнувши, промовив. «Бойовий вигук Аемона», – так вона сказала. «Егеш, то, може, ти і є відроджений Аемон? Якщо згадати всі твої балачки про те, як нудно жити в Емондовому лузі? Гадаю, тобі це сподобається. Бути новоявленим королем і героєм». Не треба так казати. Том глибоко зітхнув, і всі поглянули на нього. Це небезпечні балачки, дурні балачки. Мертві можуть відроджуватися, можуть вселятися в живі тіла, і про це не можна говорити зневажливо. Він ще раз втягнув повітря, аби заспокоїтися, і повів далі. «Давня кров», – каже вона. «Кров, а не мрець. Я чув, що таке може траплятися. Інколи». Чув, хоча ніколи не думав, що насправді це твоє коріння, хлопче. Твій родовід, що йде від тебе до твого батька, до діда і аж до Манетерину. А може іще далі. Отож, тепер ти знаєш, що твоя родина має дуже давнє коріння. Мусиш це прийняти і тішитися цим. Більшість людей знають хіба те, що в них був батько. Деякі з нас і в цьому не можуть бути впевнені. З гіркотою подумав Рант. «Може, мудриня мала рацію?» «Світло, сподіваюся, що це так». Мет кивнув на ці слова мене стреля. «Мабуть, так і є. Лише... Чи не гадаєте ви, що це якимось чином пов'язане з тим, що з нами трапилося? З тралоками та всім іншим? Я хочу сказати... Ні, я не знаю, що хочу сказати». Гадаю, тобі треба викинути це з голови і більше думати про те, як вибратися звідси живим. Том видобув з глибини плаща люльку з довгим чубуком. А мені, думаю, треба покорити. Змахнувши люлькою в їхньому напрямку, менестрель зник у передній кімнаті. «Ми всі в це вплутані, не ти один», – сказав Ранд Мету. Мет стрипанувся і засміявся коротким нервовим смішком. Добре. Тоді, якщо ми всі в це вплутані, то тепер, коли з кінь ми дали собі раду, чому би нам не роздивитися краще це місто? Справжнє місто, але без людської товкотнечі, І ніхто не смикає тебе за лікоть і не штурхає під ребра. Ніхто не витріщається на тебе. У нас ще є година чи дві, поки споночіє. Ти не забув про тралоків, нагадав Перен. Мед зневажливо помотав головою. Лан сказав, що сюди вони ні ногою, пам'ятаєш? Треба уважніше слухати, що люди кажуть. Я пам'ятаю, відказав Перен. І слухаю уважно. Це місто Арідгол, так? Було в союзі з Манетереном. Бачиш, я слухаю. Арідгол, мабуть, був найважливішим містом під час Тралоцьких війн, мовив Рант. Якщо отролоки і зараз його бояться, вони не побоялися припертися до межирічя, а Морень казала, що манетерен був. Як же вона висловилась? Еге ж, сіллю в оці морока. Не згадуй пастиря ночі. Згода. запротестував перен, здійнявши руки. Про що ти? розриготався мед. Ходімо. Ми повинні запитати Морейн, сказав перен. І тепер уже Мед здійняв руки. «Запитати Морейн? Ти гадаєш, вона дозволить нам зостатися без її нагляду? А як щодо найнів, Кров та попіл, Перене. А у майстрині Луган ти не хочеш спитати дозволу?» Перен неохоче кивнув головою на знак згоди. І Мед усміхаючись повернувся до Ранда. «А ти що скажеш? Справжнє місто, з палацами!» Він лукаво розсміявся. «І жодні білоплащники за нами не стежитимуть. Ранд поглянув на нього сердито, але вагався недовго. Палаці в цьому місті справді наче з менестрелевих казок. Добре. Ступаючи тихо, аби їх не почули з сусідньої кімнати, приятелі шмигнули у провулок. А там уже перейшли на іншу вулицю, подалі від білого кам'яного будинку, де зупинився їхній загін. Рухалися хлопці швидко, а коли відійшли на цілий квартал, метр раптом пустився у танок викидаючи химерні колінця. «Вільні!» – він голосно розсміявся. «Вільні!» Мед перестав вертітися дзигою і все ще радісно сміючись, глянув на друзів. Довгі вечірні тіні з обчастими смугами перетинали провулок. І в променях призахідного сонця безлюдні міські руїни взялися золотом. «Чи ви колись мріяли побачити такі дива?» «Мріяли?» Перен розсміявся йому у відповідь, а Ранд тривожно пересмикнув плечима. Нічого схожого на місто з його сну тут не було. Та все ж таки. Якщо ми хочемо щось побачити, сказав він, краще нам із цим поквапитися. До настання сутінків залишилося не так уже й багато часу. Мед, здавалося, намислив побачити все, і тепер з ентузіазмом тягнув приятелів усе вперед і вперед. Вони залазили у занесені кушпилою чаші фонтанів, такі величезні, що в них могли би поміститися нараз усі мешканці Емондового лугу. Блукали навмання будівлями, обираючи лише з тих, що траплялися їм на очі. Зрозуміло, що палац є завжди палацом. Але для чого могла слугувати гігантська кругла споруда з банею, не меншою за пагор, біля якого вона стояла? та одним величезним приміщенням усередині. Чи обнесене місце просто неба, оточене круто схилом з рядами кам'яних лав, і таке обширне, що тут міг розміститися весь Емондівлух. Мета почало дратувати, що вони не знаходять нічого, крім порохняви, кам'яних уламків та вицвілих клаптів на стінах, що колись були шпалерами чи килимами. А тепер розсипалися за найменшого дотику. В одному місці вздовж стіни стояли накидані одне на одне дерев'яні крісла. Вони розвалилися на шматки, коли Перен спробував підняти одне з них. Ці палаци з їхніми голими величезними залами, в декотрих з яких за виграшки помістилась би корчма, винне джерело, та й ще б залишилася купа вільного місця, як обабіч, так і зверху. Змушувала Ранда замислитися про тих людей, котрим вони колись слугували. Він було навіть подумав, що під цю круглу баню можна було зібрати всіх мешканців, а в те дивоглядне місце з рядами кам'яних лав і поготів. Він майже наяву бачив поміж тіної людей, бачив, як вони несхвально дивляться на трьох непроханих гостей, порушників їхнього спокою. Зрештою, Мет утомився від споглядання цих будівель, хай які величні вони були і пригадав, що минулої ночі майже не спав. Те ж саме пригадали і інші. Позіхаючи, хлопці повсідалися на сходинках великої будівлі, попереду якої височів ряд колон, і взялися сперечатися, що робити далі. Вертаймося, запропонував Рант, – «і трохи поспімо». Він прикрив рота тильним боком долоні, а через якийсь час додав. «Спати – це все, чого я хочу». «Поспати ти завжди встигнеш», – рішуче заперечив Мет. «Поглянь, де ми? Руїни міста! Скарби!» «Скарби?» – Перен позіхнув так, що хруснули щелепи. «Нема тут жодних скарбів. Нічого нема. Самий лише тлін». Склавши долоні дашком, Рант подивився на сонце. Червона куля майже торкалася дахів. «Уже пізній час, Мета!» Незабаром споночіє. «Тут можуть бути скарби», – завзято вів своємед. «І в будь-якому разі я хочу ще вилізти хоч на одну вежу. Подивіться на ось цю. О, он там. Вона геть цілісінька. Можу побитися об заклад, що з неї видно, набагато миль навкруги. Що скажете?» «Вежі небезпечні», – промовив чоловічий голос у них за спинами. Ранд скочив на ноги і, схопившись за руків ямича, стрімко обернувся. Решта не відстали від нього. У густому затінку між колон на вершечку сходів стояв чоловік. Він ступив півкроку вперед, прикрив рукою очі від сонця, а тоді знову позаткував. «Перепрошую», – сказав він протяжно. «Я надто довго пробув у середині, в темряві. Очі ще не звикли до світла». «Хто ви такий?» Вимова цього чоловіка здалася Ранду досить дивною, навіть після Бейерлона. Деякі слова він вимовляв інакше. І Ранд на силу міг його зрозуміти. «Що ви тут робите? Ми вважали, що в місті нікого немає». «Я Мордат!» Чоловік зробив паузу, наче чекаючи, що вони чули це ім'я. Коли ж ніхто з них навіть бровою не повів, він щось промимирив, собі підніс і продовжив. Я міг би спитати те саме й у вас. А Рідгол давно ніхто не відвідував. Дуже-дуже давно. Я не сподівався побачити, що його вулицями блукатимуть троє юнаків. Ми мандруємо до Кеймліна, відповів Ранд. Зупинилися тут на ночівлю. Кеймлін повільно вимовив мордет, наче перекочуючи назву на язиці, а тоді похитав головою. На ночівлю, кажете? То, може, ви приєднаєтесь до мене? Ви ще не сказали, що тут робите, нагадав йому Перен. Що роблю? Та, звісно ж, шукаю скарби. І знайшли щось? схвильовано запитав Мед. Ранду здалося, що Мордет наче посміхнувся, але той стояв у густому затінку, тож хлопець не був упевнений. Знайшов, відповів чоловік. Більше, ніж сподівався. Значно більше. Більше, ніж я можу забрати з собою. От уже ніколи не думав, що мені пощастить зустріти тут трьох сильних здорових юнаків. Якщо ви допоможете мені донести до моїх коней те, що я можу забрати, то все решта поділите між собою. Беріть, скільки зможете взяти. Однаково, те, що тут залишиться, пропаде. «Схованку знайде якийсь інший шукач скарбів, перш ніж я зможу сюди повернутися». «Я ж казав вам, що в такому місці, як це, повинні бути скарби!» – вигукнув Мет. Він помчав сходами вгору. «Ми допоможемо донести, тільки відведіть нас туди!» Мордет разом з Метом зникли в ще густішому затінку між колонами. Ранд поглянув на Перена. «Ми не можемо залишити його самого!» Перен поглянув на сонце, що вже ховалося за обрій, і кивнув. Хлопці підіймались сходами сторожко. Перен вивільнив сокиру з петлі на поясі. Аранд стискав руків'я меча. Але Мед з Мордитом чекали на них за колонами. Мордит склавши руки на грудях, а Мед нетерпляче зазираючи всередину будівлі. «Ходімо!» – покликав Мордит. «Я покажу вам скарби!» Він знову усередину, а Мед поквапився у слід. Хлопцям не залишалося нічого більше, як піти за ними. Вони опинилися у напівтемному залі, але Мордет майже відразу звернув у бік і почав спускатися вузенькими гвинтовими сходами у все глибшу і глибшу пітьму, доки хлопцям довелося навпомаць тягтися у чорній, наче смола темряві. Ранд притримувався рукою за стіну, не знаючи, ступить його нога на наступну сходинку, чи провалиться в порожнечу. Навіть мед тепер почувався ні в сих, ні в тих, висновуючи з того, яким тоном він сказав. «Тут дуже темно». «Так, так», – погодився мордит, котрого темрява, схоже, нітрохи трохи не турбувала. «Там унизу є ліхтарі. Ходімо». «І справді». Гвинтові сходи вивели їх у коридор, який тьмяно освітлювали декілька курних смолоскипів, увіткнутих у залізні рогачі, що стерчали зі стін. У мерехтливому полум'ї, що відкидало рухливі тіні, Ранд зміг нарешті придивитися до мордета. Той ішов уперед, не зупиняючись жестами кваплячих хлопців. Є в ньому щось дивне, подумав Ранд, Хоча він і не міг зрозуміти, що саме. Мордет мав вигляд випищеного, добре вгодованого чолов'яги. Важкі повіки прикривали його очі, через що здавалося, наче він приховує щось, водночас за усім пильно спостерігаючи. Куцей, голомозий, він поводився так, ніби був вищий за них усіх. Та й одяг на ньому був дивоглядний. Чорні облиплі штани, м'які червоні чобітки з відворотами на щиколотках. Довгий червоний камзол, густо гаптований золотом, білосніжна сорочка з широкими рукавами та видовженими манжетами, що спадали майже до колін. Це точно був не той одяг, у якому зручно шукати скарби серед руїн покинутого міста. Але й не одяг надавав чоловікові дивного вигляду. Коридор привів їх до кімнати зі стінами, викладеними кахлями. і химерність мордата Хай у чому вона могла полягати, вилетіла Ранду з голови. Він охнув унісон з обома своїми приятелями. Тут теж за джерело світла слугували кілька смолоскипів. Вони вкривали кіптяву стелю і змушували всіх присутніх відкидати по кілька тіней, Але їхнє світло тисячі разів відбивалося від самоцвітів та золота, насипаних на підлозі. Тут були гори монет та золотих прикрас. Золоті келихи, позолочені тарелі, інкрустовані самоцвітами мечі та кенджали. І все це, аби як поскидуване у купи, що сягали хлопцям пояса. Захоплено скрикнувши, Мед кинувся вперед і впав на коліна перед цим неуявним скарбом. «Мішки!» – задихаючись вимовив він, запустивши руки по лікотю золото. «Нам потрібні мішки, щоб усе це забрати звідси!» «Нам усього не забрати», – сказав Ранд. Він розгублено роззирнувся. Все золото, яке купці привозили в Емондівлуг за рік, виглядало би піщинкою навіть в одній із цих кучугур. Не зараз. На дворі майже смеркло. Перен витяг сокиру і ворушив неї коштовності, байдуже відкинувши вбік золоті ланцюжки, що заплутались довкола держака. Самоцвіти виблискували на чорному гладенькому сокирищі. Подвійне лезо вкрилося золотим мережевом. «Значить, завтра», – сказав він, широко посміхаючись і підіймаючи сокиру. «Коли ми їм це покажемо, Морейн і лан зрозуміють нас». «Хіба ви не самі?» – запитав Мордет. Перед тим він пропустив хлопців пов себе до кімнати зі скарбами. Я ж тепер підійшов до них». «Хто ще тут із вами?» Мед усе ще й зануреними по зап'ястки у скарби руками відповів неуважно. «Морейн і Лан, а ще Найнів і Егвейн, і Том, він мене стрель. Ми подорожуємо до Тарвалона!» Ранд навіть дихати припинив. Мордет мовчав. І це змусило хлопця поглянути на нього. Вишкірившись, чоловік завмер із перекошеним від люті й страху обличчям. «Тарвалон?» – Мордет потряс кулаками. «Тарвалон? Ви сказали, що прямуєте до цього! Як його? Кеймліна! Ви збрехали мені!» «Якщо ви не передумали», – мовив парен, звертаючись до Мордета, – «ми повернемося завтра і допоможемо вам». Він обережно обіперся сокирою на купу прикрас та золотих чаш, інкрустованих самоцвітами. Якщо вам все ще потрібна наша допомога. Ні, тобто... Важко дихаючи, Мордит помотав головою, наче не знаючи, як йому бути. Забирайте, що хочете, крім... Крім... Раптом Доранда дійшло, що йому муляло, коли він дивився на мордета, Коли вони йшли коридором, Безладно розкидані смолоскипи створювали навколо кожного з них ореол тіний. Утім, як і тут. От лише... Ранд був настільки ошелешений, що не роздумуючи сказав у голос. «Ви не маєте тіні!» З метових рук із дзвоном випав кубок. Мордат кивнув, і вперше його обвислі повіки піднялися повністю на обличчя зненацько набуло зголоднілого та спраглого вигляду. «Отже, хай буде так!» Він випростався і наче повищав. «Вирішено!» І раптом мордець справді повищав. Він роздувся наче куля. Вся його постать деформувалася. Голова вперлася в стелю. Плечі сягнули стін. І зрештою він заповнив собою весь дальний кінець кімнати відрізаючи хлопцям шлях до відступу. Щоки морда запали, зуби випнулися вперед, а тоді він простягнув до хлопців руки з такими широкими долонями, що в них могла би вміститися людська голова. Пронизливо вирискнувши, Рант відстрибнув назад. Ноги заплутались у золотому ланцюгові, і він гепнувся на підлогу, аж дух йому забило. Намагаючись вдихнути хоч би ковток повітря, він водночас пробував витягнути свій меч, руків'я якого заплуталося у плащі. Кімната сповнилася криками його приятелів, а ще брязкотом золотих тарілок та келихів, що розкотилися підлогою. Раптом усе перекрив божевільний лемент, від якого уранда аж у вухар задзвеніло. Ледь не задихнувшись, він усе ж таки примудрився вдихнути і видихнути, а тоді і вихопити клинок із піхов. Озираючись на всі біч, Хлопець схопився на ноги, шукаючи очима, хто ж з його друзів так страшно кричав. З іншого кінця кімнати вибалашував очі перен. Напівприсівши, він замахувався сокиру і так, наче збирався рубати дерево. Мед визирав за кучу гури коштовності, стискаючи в руках кинджал, прихоплений зі скарбниці. Там, де тіні від смолоскипів були найтемнішими, щось ворухнулося. Хлопці ледь не підскочили. Це був Мордет. Зібгавшись з жужмом, він забився у найдальший куток. «Він нас одурив!» – вигукнув Мед. «Це якийсь фокус!» Мордет відкинув голову і завив так, що стіни і Із них посипалася порохнява. «Усі ви мертві!» – заволав він. «Мертві!» І, підстрибнувши у повітря, він полетів кімнатою. Уранда аж відвисла щелепа, і меч теж ледь не випав з рук. Пролітаючи кімнатою, Мордит видовжився і витончився, наче струмінь диму. Біля стіни він був уже не товщий за палець. Відтак, ударившись об стіну і прослизнувши у шпарину між кахлями, він зник. Але останній його викрик усе ще висів у повітрі, помалу згасаючи. «Ви всі мертві!» «Ходімо звідси!» – затинаючись, сказав Перен. Міцніше стискаючи сокиру і намагаючись дивитися одразу в усіх напрямках. На розсип золотих цяцьок у себе під ногами він тепер не звертав жодної уваги. Але ж скарб. запротестував Мет, адже ми не можемо просто так його покинути. Нічого я з цього не хочу, відказав Перн, і надалі роззираючись. Це ваш скарб, чуєте? Ми нічого собі не візьмемо. Ранд злостиво витрішився на мета. «Ти хочеш, щоб він від нас не відчепився? Збираєшся сидіти тут і напихати кишені, доки він повернеться ще з десятком таких, як сам?» Мет лише жестами вказав на золото та самоцвіти. Не чекаючи, доки він спроможеться щось сказати, Ранд з переном підхопили його під руки і витягли з кімнати. Хоч як він пручався і репетував про скарби. Проте не встигли вони пройти коридором і десяти кроків, як світло і без того тьмяне, почало гаснути. Згасали і смолоскипи в кімнаті зі скарбами. Мед замовк. Хлопці пришвидшили кроки. Ось замиготів і згас один смолоскип у коридорі. Замить те саме трапилося з другим. Коли приятелі дісталися гвинтових сходів, тягти мета не було потреби. Всі вони вже мчали тим голов, а за ними змикався морок. Навіть непроглядна чорнота на сходах змусила їх завагатися лише на якусь долю секунди, а тоді вони помчали вгору, волаючи на все горло. Волали, аби налякати те, що могло чигати на них на сходах. Волали, аби нагадати собі, що вони ще живі. Хлопці влетіли в залу на першому поверсі, осковзуючись та падаючи на запорошеному марморі кокались між колонами скотилися зі сходів набиваючи собі синці та гулі і вивалились на вулицю малою купою рант виліз із цієї колотні, піднявся і підібравши з бруківки тамі в меч стривожено роззирнувся над дахами червонів лише краєчок сонця довжелезні тіні наче темні ручейська ще більше почернівши у напівпомарклих променях майже заполонили вулицю він здригнувся Тіні нагадали йому те, як тягнувся до них Мордет. «Принаймні, ми вибралися», – промовив Мед, зводячись на ноги, обтрушуючись від пилу і марно намагаючись триматися, як завжди. Так, наче нічого й не трапилося. «І я, принаймні». «Вибралися?» – запитав Перен. Тепер Ранд був упевнений, що це не просто його уява. Він відчував, як невидимі голочки – Поколюють йому потилицю. Щось спостерігало за ними змороку між колонами. Він крутнувся, глянув на будівлі з протилежного боку вулиці. Очі дивилися на них і звідти він відчував це. Рант міцніше стиснув руків я меча, хоч і не знав, чи може він у цій ситуації знадобитися. Приятелі насторожено озиралися. Рант зрозумів, що вони теж відчувають ці погляди. «Тримаймося середини вулиці!» – хрипко промовив він і, перехопивши їхні погляди, зрозумів, що вони налякані не менше. Він зглитнув і продовжив. «Тримаймося середини, уникатимемо тіней, наскільки це можливо, і підемо швидше». «Підемо дуже швидко!» – гарячково підхопив Мед. Незримі спостерігачі не відставали. А може, тут було безліч спостерігачів. Безліч очей, що зирили на них з кожного будинку. Ранд не помічав жодного руху, хоч як пильно вдивлявся. Проте погляди відчував – спраглі, зголоднілі. Він не знав, що гірше – тих кілька пар очей, що пильнують їх, чи тисячі очей у кожному будинку. У місцях, куди ще сягали останні промені сонця, хлопці стишували кроки, трохи знервовано вглядаючись у темряву що, як здавалося, невмалимо густішала попереду. Нікому не хотілося ступати в тінь, бо ніхто не був упевнений, що там щось не причаїлося. Там, де тіні лежали впоперек вулиці, перегороджуючи шлях, присутність зловорожих очей відчувалася майже зримо. Ці темні смуги приятелі пробігали стрім голов, кричучи, мов на гвалт. Рандові здавалося, що він навіть чує сміх, сухий, Шелесткий. Нарешті, коли сутінки вже майже повністю огорнули місто, вони побачили білий кам'яний будинок, який покинули, здавалося, багато днів тому, і наразі очі, що стежили за ними, зникли. Ось вони щойно щазирили, а вже за мить той липкий погляд щез, наче водою змитий. Рант мовчки припустив підтюбцем. Хлопці від нього не відставали, а в будинок вони вже влетіли прожугом мов солоні зайці, і там важкохекаючи попадали без сил. На кахельній підлозі потріскуючи полегкотіло невеличке багаття, а звивиста струменка диму виходила у діру посеред стелі, що змусила Ранда з жахом пригадати мордета. Навколо вогню розташувався весь загін, крім лана, і на появу зниклої трійці всі відреагували по-різному. Егвін, яка саме гріла руки над вогнем, здригнулася, і вхопилася руками за горло. А коли роздивилася прибульців, то спершу полегшено зітхнула, а тоді ледь не спопилила їх поглядом. Том просто пробубанів щось собі підніс, не випускаючи з рота люльки, і далі помішуючи гілкою жарке вугілля. Але Рант ясно розчув слово «недоумки». «Ах ви телепні повстано голові!» – випалила мудриня. Вона буквально визвірилася на них. Очі її виблискували, Обличчя побагровіло. «Чому заради світла ви отак утекли? Ви при своєму розумі? Чи у ваших головах клепки бракує? Лан зараз бігає містом і шукає вас. І вам пощастить, хоча ви на це й не заслуговуєте, якщо він, повернувшись, не виб'є дурочі з ваших голів». Обличчя Айс не виказало жодного хвилювання. Просто при появі хлопців – вона випустила з рук край сукні, який стискала так, що побіліли суглоби на пальцях. Зілля найнів, очевидно, допомогло їй, бо вона була на ногах. «Вам не варто було вчиняти так», – мовила вона голосом чистим та незворушним, як вода у ставках заплавного лісу. «Ми поговоримо про це пізніше. Я так розумію, що з вами щось трапилося у місті». Інакше ви б не ввалилися сюди гамузом. Розповідайте. «Ви сказали тут безпечно», – жалібно промовив Мед, незграбно підіймаючись з підлоги. «Сказали, а Рідгол був союзником Манетерену, і тралоки не пхатимуть носа в це місто, і...» Морень ступила крок уперед, такий стимкий, що Мед замовки з роззявленим ротом, а Ранд і Перен, котрі саме зводилися так і завмерли на напівзігнутих ногах. «Тралоки? Ви бачили тралоків у середині міських стін?» «Не тралоків!» – вичавив іссеберант, зглитнувши клубок у горлі. І тоді вся трійця затеркотіла навперебій. Кожний розповідав на свій лад. Мед розпочав з того, як вони знайшли скарби. Причому складалося враження, що він це зробив ледь не самотужки перн узявся пояснювати, чому вони покинули будинок, нікого не попередивши. Ранд одразу перескочив до того, що вважав найважливішим – як вони зустріли серед колон дивного незнайомця. Уся трійця була настільки схвильована, що ніхто з них не переповідав події послідовно. Кожен, пригадавши щось, що здавалося йому важливим, випалював про це, не замислюючись. Чи узгоджувалось воно як зі справдешніми подіями – так і з розповідями товаришів. Підглядачі. Вони всі наполягали на тому, що якісь очі підглядали за ними. Їхнє балькотіння майже неможливо було зрозуміти, хоча їхній страх поступово минав. Егвейн тривожно позирала на вікна, що виходили на вулицю. За вікнами догорало останнє присмиркове світло. Вогонь у кімнаті здавався крихітним і тьмяним. Спохмурнілий Том із затиснутою в зубах люлькою прислухався до чогось, витягнувши шию. В очах морень читався легкий неспокій. Легкий, аж доки... Айс раптом різко видихнула, а тоді міцно схопила Ранда за лікоть. «Мордет! Ти певний, що він так назвався? Усі пригадайте добре! Мордет!» Приятелі хором промимрили «Так» спантиличені тим, як напружилася Айс-Седай. «Він вас торкався?» – запитала вона. «Давав вам щось? А може ви щось робили для нього? Я мушу це знати». «Ні», – відповів за всіх Ранд. «Цього не було. З жодним із нас». Ствердно кивнувши, Перен додав. «Він тільки те й робив, що намагався нас убити. Хіба цього не досить?» Роздувся на півкімнати, кричав, що ми всі мертві, а тоді зник. Хлопець навіть махнув рукою, показуючи, як саме. Наче дим. Егвійн придушено пискнула. Мець спробував вивернутися. Ви ж сказали тут безпечно, а ще про тралоків, ніби вони сюди не ногою. Що ж нам залишалося думати? Впевнена, що ви взагалі ні про що не замислювалися, промовила Морейн. Вона знову цілковито опанувала себе. Кожен, хто взяв би на себе клопіт хоч на мить замислитися, поставився би з острахом до міста, у яке навіть тралоки бояться заходити. Тут без мета не обійшлося, упевнено заявила найнів. Він на такі штуки майстер, та ще й підмовляє до цього приятелів, а ті біля нього втрачають навіть ту краплинку глузду, з якою народилися на світ. Марейн коротко кивнула і надалі не відводячи очей від Ранда та двох його приятелів. Наприкінці траллоцьких війн у цих руїнах стало табором військо – траллоки, друзі Морока, мердрали, жаховлаці і тисячі інших. Коли вони не вийшли з міста, сюди послали розвідників. Розвідники знайшли зброю, уламки лад і криваві патьоки повсюду а написи на стінах тралоцькою мовою благали Морока допомогти у їхню смертну годину. Люди, що прийшли сюди пізніше, не знайшли ні слідів крові, ні написів. Їх стерли. Напівлюдки і тралоки й досі про це пам'ятають. Це й утримує їх на відстані від цього міста. — І таке місце ви обрали для нашого прихистку? — недовірливо запитав Ранд. «Ми були у більшій безпеці там, за стінами, намагаючись утекти від переслідувачів». «Якби ви не звіялися, нічого не сказавши, – пояснила Морейн, – то знали би, що я виставила сторожу навколо будинку. Мердрал навіть би її не помітив, бо це інший вид зла, який вона мала би зупинити. Але те, що знаходилося в Шадар-Логоті – не перетнеться з нею і навіть близько до неї не підійде. Вранці ми зможемо безпечно забратися звідси. Ці створіння не в силі терпіти сонячне світло. Вони заховаються глибоко в землю. Шадар Локот? Невпевнено повторила Егвін. Мені здалося, наче ви сказали, що це місто називається Арітгол. Колись воно звалося Арітгол, відповіла Морейн. І було одним із десяти держав. Тих земель, що уклали Другий Пакт. Тих земель, що стали супроти Морока з перших днів після світотрощі. У ті дні, коли Торін, Альторен, Альбан владував у Манетерені, королем Арітгола був Балвен Майєл, або ж Балвен Залізна Рука. У сутінку віччю безкінечних тралоцьких війн коли здавалося, що батько брехні ось ось переможе, при дворі Балвена з'явився незнайомець, який назвався Мордетом, Той самий. вигукнув Рант, а мед додав цього не може бути. Під поглядом морей, хлопці замовкли. В кімнаті запала тиша, порушувана лише голосом Седай». Мордет не так довго пробув у місті а вже зробився нашіптувачем Балвена. Незабаром він нашіптався так, що став другою людиною в королівстві. Мордит вливав отруту у вуха Балвена, і в Арітголі почалися зміни. Королівство відгородилося від усього світу, набралося зла. Твердили, що краще зустрітися з тролоками, ніж із мешканцями Арітгола. Перемога світла – це все. Таке бойове гасло дав їм Мордет, і мешканці Арітгола вигукували його, хоча їхні вчинки суперечили світлу. Це надто довга історія, щоб розповідати її повністю, і надто похмура. Та й відомі нам навіть у Тарвалоні лише окремі її фрагменти. Як Каар, син Торіна, приїхав до Арітгола, щоби вмовити короля приєднатися знову до Другого пакту, а Балвен – сидів на своєму троні висохла мумія з вогниками безуму в очах і реготав, коли Мордет, що стояв поруч з усмішечкою наказав стратити кара та всіх послів як друзів морока як принца кара почали прозивати каром одноруким як йому вдалося вибратися з підземних темниць Рідгола і самотужки добігти до порубіжних земель коли йому на п'яти наступали Жорстокі наймані вбивці Мордета. Як він зустрівся там з Ріа, яка не знала, хто він такий, і одружився з нею, і так переплутав нитки у візерунку, що спричинився до власної гибелі від її руки, і до її загибелі від власної руки на порозі його мавзолею, і до падіння Алетлоріеля. Як війська Манетерину прийшли помститися за кара, і побачили, що ворота Арідгола розбиті і що всередині міських стін немає жодної живої душі, а зате є щось гірше за саму смерть. Не ворог звів зі світу Арідгола, а сам Арідгол. Підозрілість та ненависть породили щось таке, що жарло своїх батьків, щось зачаєне в скелі, на якій стоїть місто. Машадар і досі чекає, Голодний та спраглий. Люди більше не згадують Арідгол. Вони прозвали його Шадар Логот, тобто місце, де чігає тінь, або ж просто засідка тіней. Машадар поглинув усіх, крім мордета, але заманив того в пастку, і він теж чекає за цими стінами впродовж довгих століть. Його бачили не тільки ви, на деяких він вплинув через подарунки, що калічать розум і плямують душу. І ця зараза то сильніше, то слабше, поки не запанує людиною. Чи не вб'є її? Якщо йому колись удасться вмовити когось піти з ним аж до міських стін, туди, де закінчується влада Машадара, він зможе поглинути душу цієї людини. І Мордат оселиться в тілі цієї людини, для якої... Незмірно краще було би загинути. І знову сіятиме зло по світу. Скарб. Пробурматів Перен, коли Айс садась замовкла. Він хотів, щоб ми допомогли йому донести скарб до коней. Хлопець аж змарнів на лиці. Можу об заклад побитися, що його коні виявилися би десь за містом. Ранд здригнувся. «Але ж ми зараз у безпеці, чи не так?» – запитав Мед. «Він нам нічого не давав і не торкався нас. Ми ж у безпеці з цією сторожою, що ви виставили, правда ж?» «Ми в безпеці», – погодилася Морейн. Йому не перетнути пильнованих кордонів, як і іншим тутешнім мешканцям. А ще вони мусять ховатися від сонячного світла. Отже, на світанку – ми зможемо безпечно покинути це місце. Тепер спробуйте трохи поспати. Моя сторожа захистить вас, поки повернеться лан. Щось його довго нема. Нанів з острахом глянула на ніч за вікном. Там уже панувала безпросвітна темрява. Чорна, наче смола. З ланом нічого не станеться, заспокійливо промовила Морейн, розкладаючи ковдру коло багаття. Його посвятили за боротьбу з мороком ще в колисці, коли вклали меч у дитячі рученята. Крім того, я подразу дізналася про його загибель, як і він про мою. Відпочиньте, найнів. Все буде добре. Але, загортаючись у ковдри, вона затрималася на мить, позираючи в нічну темряву. Так, наче теж хотіла би знати, чому забарився охоронець. Ранду здавалося, що його руки та ноги наче свинцем налиті. Обважні ліповіки самі злипалися. Але сон до нього довго не йшов. А коли прийшов, хлопець спав неспокійно, бурмочучи щось та хвицаючи ковдру. Прокинувся Ранд несподівано і не відразу зміг пригадати, де він і що з ним. Місяць стояв високо в небі. Останній, тонюсінький серпик, Перед молодиком, без сили побороти слабким посвітом темиреву ночі. Всі ще спали, хоч і тривожним сном. Егвень та хлопці крутилися, щось при цьому бурмочучи. Гропіння Тома раз у раз переривалося нерозбірливими словами. Лана все ще не було. Раптом Ранду здалося, наче сторожі взагалі нема. У темиреві могло ховатися що завгодно. Кажучи собі, що це дурість, він вкинув кілька невеличких полін до майже згаслого жару в багаті. Здійнялося крихітне полум'я. Багато тепла воно не додало, але стало видніше. Він не знав, що пробудило його від тяжкого сну. У вісні він знову був малим хлоп'ям. З темовим мечем у руках і колискою, прив'язаною до спини. Він біг безлюдними вулицями а за ним гнався мордат і кричав, що йому потрібна лише Рандова рука. А ще там був старий. Він дивився на них і заходився невгамовним божевільним сміхом. Загорнувшись у ковдру, Ранд ліг горілиць і втупився у стелю. Дуже хотілося спати. Нехай навіть знову присниться сон подобу останнього. Але його очі ніяк не захотіли заплющуватись. Раптом і в кімнату, безшумно прослизнув охоронець. Морейн в одномить прокинулася і сіла, так, наче він зелентьнув у дзвоник. Лан розтиснув кулак, і перед нею на плитку підлоги дзвякнули три невеликі штуковини. Три криваво-червоні значки у формі рогатих черепів. «Усередині міста Тралоки», – промовив він, – «будуть тут трохи більше, ніж за годину». І... «Дегаволи! Найгірші з поміж них!» Він узявся будити решту загону. «Скільки їх? Вони знають, що ми тут?» – запитала Морейн, акуратно згортаючи свою ковдру. Голос у неї був спокійний, наче поспішати не було жодної потреби. «Гадаю, що не знають», – відповів Лан. «Їх значно більше за сотню. Вони перелякані й готові вбивати будь-що, що рухається». І один одного теж. Напівлюдкам доводиться гнати їх силою. І, щоб впоратися з одним кулаком, їх потрібно аж четверо. І навіть мердрали, здається, також прагнуть лише одного – пройти крізь місто і залишити його якнайскоріше. Вони навіть не відхиляються в бік, аби обшукати все місто. І настільки приголомшені, що якби не сунули просто на нас, я би сказав, що нам нема чого хвилюватися. Лан завагався. «Є ще щось?» «Лише ось що!» – повільно проказав Лан. Мердрали змусили трелоків зайти у місто. «Хто змушує мердралів?» Досі всі слухали мовчки. Тепер Том тихо вилаявся, а Егвень прошепотіла. «Морок?» «Не будь дурепою, дівчино!» – відрізала найнів. Морока ув'язнено в Шайолгулі, творцем. Принаймні поки що, погодилася Морейн. Ні, батька брехні тут немає. Але ми в будь-якому разі мусимо забиратися звідси. Найнів прискіпливо глянула на неї. Вийти з-під захисту сторожі і вночі перетнути шадар логот? Або залишитися тут і зіткнутися стролоками, відказала Морейн. Щоби стримати їх, доведеться вдаватися до єдиної сили. Це знищить нашу сторожу і приверне увагу саме тих, від кого вона нас охороняє. Крім того, це буде те саме, що запалити вогонь на одній із цих веж, сигналізуючи усім напівлюдкам в радіусі 20 миль. Я б не хотіла зараз їхати звідси, якби був інший вибір. Але наразі ми є зайцями, а гонитва йде за правилами гончаків. «А якщо за стінами їх ще більше?» – спитав Мед. «Що ми тоді будемо робити?» «Ми скористаємося моїм початковим планом», – відповіла Морейн. Лан поглянув на неї. Піднявши руку, вона додала, «Який я раніше не могла втілити через утому, але тепер, завдячуючи мудрині, відпочила. Ми будемо рухатися до ріки. Там, коли наші спини захищатиме вода, я зможу виставити захист, хоч і не надто потужний, проте він утримає тралоків та напівлюдків, доки ми зробимо плід і переправимося на той берег. А якщо нам пощастить, ми зможемо навіть зупинити купецьке судно, що йде з Салдеї. Тих, хто був з Емандового лугу, такий план збентежив. Помітивши це, Лан пояснив. Тралоки та мердрали ненавидять глибоку воду. Тралоки її страшенно бояться. Ніхто з них не може плавати. На півлюдок ніколи не піде в брід, якщо вода сягатиме йому вище пояса, а тим паче протічна вода. Те саме і з тралоками. Якщо буде хоч найменша можливість уникнути води, вони в неї не полізуть. Отже, щойно ми переправимося через річку, будемо в безпеці, промовив Рант, охоронець кивнув. Мердралам буде майже так само важко змусити тралоків майструвати плоти, як було загнати їх у Шадар-Логот. І якщо вони спробують переправитися через Арінелле таким робом, то половина з них розбіжиться, а інша половина, найвірогідніша, потоне. «Сідлайте коней», – промовила Морей, – «ми ще не переправились через річку».